7. fejezet. A dohányárus fia meg volt akár akárcsak az apja. Könyörgök, mondjál nekik mindent, amit tudsz, kérlelte a fiát. A kuvaiti ellenállási bizottságtól érkezett kétfős küldöttség kifogástalan udvariassággal mutatkozott be a dohányárusnak, ugyanakkor feltűnő határozottsággal ragaszkodtak ahhoz, hogy a fia nyílt és őszinte legyen velük. A dohányárusnak, bár sejtette, hogy a két férfi álnével mutatkozott be, volt annyi esze, hogy látogatóiban népének tehetős és befolyásos személyiségeit sejtse. több teljes meglepetésként érte, hogy fiának egyáltalán köze van az aktív ellenálláshoz. Ráadásul épp az imént hozták a tudomására, hogy csemetéje nem a szervezett Kuwaiti ellenállási mozgalommal működik együtt, hanem látták, amint valami rejtélyes bandita utasítására, akiről soha nem hallott, bombát hajított egy iraki teherautó alá. Ez bármelyik apára ráhozhatja a szívszélhűdést. A négy ember a dohányárus kényelmes házának nappalijában ült Kejfánban, miközben a látogatók egyike kifejtette, a Beduinnal szemben semmi ellenvetésük sincs, egyszerűen kapcsolatba kívánnak lépni vele, hogy a jövőben együttműködhessenek. A fiú ekkor szép sorban elmesélte, mi minden történt velük attól kezdve, hogy a barátját egy ismeretlen lerántotta a törmelékhalom mögé abban a pillanatban, amikor éppen tüzelni akart egy műútól robogó iraki teherautóra. A többiek szótlanul hallgatták, csak a kérdező közbeszólásai szakította félbe néha. A másik, fekete szemüveget viselő idegen, aki egy szót sem szólt, maga abu Fuad volt. A kérdezőt elsősorban az a ház érdekelte, ahol a kis csapat először találkozott a Beduinnal. A fiú megadta a címet, majd hozzátette. Nem hiszem, hogy sok értelme lenne oda menniük. A Bedu hihetetlenül óvatos. Egyikünk egyszer megpróbálta ott elérni, hogy beszéljen vele, de a házat zárva találta. Nem hiszem, hogy ott lakna, de ő mégis tudott az ott létünkről. Kijelentette, hogy soha többé ne tegyünk ilyet. Ha még egyszer előfordul, mondta, megszakítja velünk a kapcsolatot, és nem látjuk többé. A sarokban ülő abu fuad helyeslően bólintott. A többiekkel ellentétben gyakorlott katona lévén a hallottakban egy tapasztalt kolléga kezenyomát vélte felismerni. Mikor találkoztok vele legközelebb? kérdezte csöndesen. Fennállott a lehetőség, hogy a fiú révén üzenetet juttasson el, meghívást egy találkára. A napokban kapcsolatba lép valamelyikünkkel, Az illető szól a többieknek. Mindez időbe kerül. A két kuvaiti távozott. Részletes leírást kaptak két járműről, egy ütött kopott furgóról, melyel egy állítólagos piaci árus szállította a maga termesztette gyümölcsöt vidékről a városba, valamint egy sivatagi utakhoz használatos, masszív terepjáróról. A két rendszámot Abu Fuad egy barátja révén azonosítás véget eljutatta a közlekedési minisztériumba, de a nyomok sehova nem vezettek. Ilyen rendszámok nem léteztek. Egyedüli fogódzóként már csak a személyi igazolvány maradt, melyel az idegennek okvetlenül rendelkeznie kellett, ha nem akart fennakadni a sűrűn előforduló iraki útorlaszoknál és ellenőrzőpontoknál. Az ellenállási bizottságon keresztül Abu Fuad kapcsolatba lépett a belügyminisztérium egyik köztisztviselőjével. Sikerrel járt. A tisztviselő emlékezett, hogy hamis személyi gazolványt kellett kiadni a septiben egy dzsarai illetőségű piaci árus részére. Ezt a szívességet Ahmed Al-Kalifa milliómos kérte tőle hat héttel ezelőtt. Abu Fuad teljesen felvillanyozódott, ugyanakkor furdalta a kíváncsiság. Az üzletember befolyásos és köztiszteletben álló személy volt a mozgalomban, de szerepe köztudomásulag szigorúan a dolgok pénzügyi vonatkozásaira szorítkozott mi ütött belé, hogy most egyszerre a rejtélyesen pusztító beduin pártfogója lett. Kuwait déli határának túloldalán tovább dúzott a megállíthatatlan amerikai hadigépezet. Szeptember utolsó hetének végére Norman Schwarzkopf tábornok, aki a riádi régi repülőtér úton álló szaudi légierő minisztériumának két szinttel a föld alá sülyeztett, zegzugos, titkos szobályba húzódott, végre nyugatan kijelentette hogy a felvonult haderő alapján Szaud-Arábia egy esetleges iraki támadás esetén biztonságban érezheti magát. Fönt a levegőben csak Horner tábornok szüntelenül idóda mozgó acélernyőt épített ki, a fölény biztosító vadászgépek, szárazföldi vadászbombázók, utántöltést végző tartálygépek, nehézbombázók és tankromboló Thunderboltok fürge mozgású és hadianyaggal bőven ellátott armadáját, amely a benyomuló irakiakat a levegőben és a szárazföldön egyaránt porrázúzná. A rendelkezésére álló légi technológia lehetővé tette, hogy Irak minden egyes négyzetcentiméterét a radarral letapogassa, érzékelje az utakon gördülő, a sivatagon átvonuló vagy felszállásra készülő nehéz harcigépek legapróbb mozdulatait, lehallgasson bármely hullámhosszon folytatott iraki beszélgetést, hajszálpontosan betájolja akár a legkisebb hőforrást. Lent a szárazföldön Norman Schwarzkopf már biztosan tudta, hogy elegendő páncélozott egységgel, könnyű és nehéz fegyverzettel, tűzérséggel és gyalogsággal rendelkezik ahhoz, hogy szembeszálljon bármilyen iraki hadoszloppal, feltartóztassa, körbezárja és megsemmisítse. Szeptember utolsó hetében a teljes titoktartás leple alatt, olyannyira, hogy még Amerika szövetségesei sem tudtak róla, megkezdődött a védelmi jellegű szerep támadóvá történő átalakítása. Részletesen kidolgozták az irak elleni támadás tervét, bár az ENSZ felhatalmazása továbbra is kizárólag Saudorábia és az öbölmenti államok védelmének biztosítására szólt, és csakis arra. Norman Schwarzkopf több problémát is látott. Először is az ellene felvonultatott iraki seregek, ágyuk és tankok száma megkétszereződött, amióta hat héttel ezelőtt riádba érkezett. Másodszor Kuwait felszabadításához legalább kétszer annyi szövetséges haderőre lesz szüksége, mint amennyi Szaud-Arábia védelmének biztosítására elegendő. A tábornok az a fajta ember volt, aki véresen komolyan vette George Patton mondását, egyetlen amerikai, brit, francia vagy bármilyen más szövetséges katona vagy pilóta halála is túl nagy veszteség. A szárazföldi támadás megindítását két alapvető feltétel teljesüléséhez kötötte. A jelenlegi haderő létszámának megduplázásához és egy átfogó légitámadáshoz, amely a határtól északra felsorakoztatott iraki erőket garantáltan 50%-kal leépíti. Mindez még több időt, felszerelést, készletet, ágyukat, tankokat, csapatokat, harcigépeket, több üzemanyagot, élelmet és a raktárkészlet megnövelését jelenti, és eszméletlen sok pénzt. A tábornok kendőzetlenül közölte is a Capitol Hill karosszékében terpeszkedő elképet kis napóleonjaival, hogyha győzni akarnak, Szó nélkül teljesítsék a követeléseit. Valójában a csiszolt modorú Colin Powell a vezérkori főnökök Egyesített Bizottságának elnöke volt az, aki továbbította Schwarzkopf tábornok üzenetét, de löpkissé tompított az élén. A politikusok imádnak katona szerepben tetszelegni, ám korán sincs ínyükre, ha katona stílusban szólnak hozzájuk. Szeptember utolsó hetében tehát a legszigorúbb titoktartás mellett megkezdődtek a támadás előkészületei. Mint később kiderült, jobb időzítést elképzelni sem lehetett volna. Az ENSZ minden csatornáján béketerveket szivárogtatva, majd csak november 29-én adja meg a felhatalmazást, hogy minden lehetséges eszközzel kényszerítsék Irakot, Kuvait elhagyására, ha csak január 15-ig önszántából ki nem vonul. Ha az előkészületeket csak november végén kezdik, nem készültek volna el időre. Ahmed al-Kalifa teljesen összezavarodott. Ismerte természetesen Abu Fuadot, hogy ki ő és mit csinál. Ráadásul kérését maga is pártolta. De szavát adta a Beduinnak, magyarázta, és most már nem volhatja vissza. Még Kuvaiti barátainak és ellenálló társainak sem valhatta be, hogy a Beduin valójában brit tiszt. Megígérte viszont, hogy üzenetet hagy neki egy olyan helyen, ahol előbb-utóbb bizonyára megtalálja. Másnap reggel saját kezüleg írt levelét, amelyben személyesen kérte a Beduint, hogy találkozzék Abu Fuaddal, a derék septon matró sírköve alá csúsztatta a keresztény temetőben. A kis csapat élén egy őrmesterrel, hat katonából állt, s midőn a Bedúin befordult az utcasarkon, azok épp annyira meglepődtek, mint ő. Mike Martin a furgon beállította a zárható garázsba, és gyalogosan indult a városon át a villa felé, ahol aznap éjjel aludni szándékozott. Fáradt volt, és szokásos ébersége aznap este cserbe hagyta mikor az irakiakat megpillantotta, és rájött, hogy meglátták, elkáromkotta magát. Magafajta embernél az éberség pillanatnyi kihagyása egyelő lehet a halállal. Már régen életbe lépett a kiárási tilalom, és bár Martinnak nagy gyakorlata volt a városban való közlekedésben, amikor a törvénytisztelő állampolgárok már otthonaikba húzódtak, és csak az iraki járőrök bokláztak a kihalt utcákon, mégis előnyben részesítette a gyérvilágítású mellékutcákat, a fokhíjas telkek sötét foltjait és a szűk sikátorokat, ellentétben az irakiakkal, akik elsősorban a főútvonalak és kereszteződések környékén csoportosultak. Így módon sohasem ütköztek egymásba. De Hassan Ramáni Bagdadba történt visszatérését és a népi hadsereg vehetetlenségéről ejtett vitriolos jelentéseit követően bizonyos változtatásokra került sor. Az utcákon kezdtek föltünedezni a különleges egységek zöldsapkásai. Bár az elit köztársasági gárdát meg sem közelítették, a különleges egységek legalábbis fegyelmezettebbek voltak a népi hadseregnek csúfolt, szedetvedett csűrhéné. Közéjük tartozott az a hat katona is, akik csöndesen átsorogtak egy teherautó mellett az útkereszteződésnél, ahol máskor irakiak nem szoktak posztolni. Martinak épp annyi ideje maradt, hogy görnyetten rádőjék a kezében tartott botra, öregember benyomását keltve. Jó szerepet választott, mert az arab kultúrában az öregeknek tisztelet, de legalábbis szánalom jár. Hé, maga! üvöltött rá zörmester. Jöjjön ide! Négy gépkarabély szegeződött fenyegetően a kockás kúfiát viselő magányos alakra. Az öregember megtorpant, majd lassan közelebb bicegett. Mit keres errefelé ilyen későn Bedú? Csak egy öregember töri magát, hogy hazérjen még a takaródó előtt Szágyidi, panaszolt a siránkozva a görnyet alak. Rég túllépted már az időt te ostoba, két teljes órával. Az öregember rémülten ingatta a fejét. Nem tudtam, Sajjidi, nincs órám. A közelkeleten az óra nem nélkülözhetetlen használati tárgy, inkább értékért becsülik a jó mód bizonyítéka. A kuvaitot elárasztó iraki katonák hamarosan kerítettek maguknak órát, egyszerűen elvették másoktól. De a Beduin szó a bidun származéka, amelynek jelentése hiány. Az őrmester dühösen felmordult. A kifogás hihetőnek tűnt. Papírokat! vetett oda kurtán. Az öreg szabad kezével tétován végig tapogatta koszos lebernyegét. Úgy látszik, elhagytam valahol, motyogta. Megmotozni! adta ki az utasítást az őrmester. Az egyik katona elindult Martin felé. A Martin balcombjának belső feléhez szíjazott kézigránát tapintása hasonlított a furgonban szállított görögdínyékéhez. "Hagyd békén a tökeimet! mordult fel élesen a Beduin. A katona megtorpant. A hátrébb állók közül valaki elvihogta magát. Az őrmester igyekezett megőrizni a komolyságát. Nyomás, Zuhair, motoz meg! A Zuhai nevű fiatal katona tétován és zavartan toporgott. Sejtette, hogy a tréfa rajta csattan. Csak a feleségem fogdoshatja a tökeimet, folytatta Beduin. Két katona elröhögte magát és leengedték a fegyverüket. Példájukat a többiek is követték. Zuhair még mindig nem moccant. Sajnálom, már semmit sem ér velük. Rég túl vagyok én már az efféle dolgokon, ingatta a fejét az öreg. Ez már sok volt. A járőr csapatból kirobbant a nevetés. Még az őrmester arca is vigyóra húzódott. Jól van, öreg, egy utadra, de legközelebb nem maradj ki sötétedés után. A Beduin elcsoszogott az utca sarkáig, nehézkesebb matatva a lebernyeg alatt. A sarkon visszafordult. A kézigránát egyik oldalán sután előmeredő biztosítékkal hangtarnú suhant végig a macskaköves úttest felett, és pontosan zuhaid csizmájának orra előtt ért földet. A hat szempár egyszerre merett rá. A következő pillanatban robbanás rázta meg a levegőt. A hat katonának ott helyben befellegzett. Szeptember utolsó napjait írták. Azon az éjszakán oda át Tel Avivban, Jákov Kobi Drór tábornok, a moszat főnöke, a Hadar Dafnában lévő irodájában ült, és régi barátjával, egyszer, mint munkatársával, Slomó Gersonnal, közismertebb nevén Samival végzett fárasztó munkája után egy üvegsört bontott magának. Szami Gerson a harcoló, vagy ComeMute részleg vezetője volt, amely a kémkedés legveszélyesebb és legkockázatosabb formájáért, az illegális ügynökök futtatásáért volt felelős. Másodmagával ő is jelen volt azon a beszélgetésen, amikor főnöke hazudott Csip csak nem gondolod, hogy meg kellett volna mondanunk nekik, kérdezte, minthogy a téma ismét felmerült. Drúr meglötyögtette sörét az üvegben, s jót húzott belőle. Le vannak szarva, mordult fel dühösen. Szervezzék be maguk a saját rohadt ügynökeiket. Tizenéves katonaként 1967 tavaszán ott hasalt egy petontank alatt a sivatagban, s várta, hogy négy arab állam egyszer mindenkorra leszámoljon Izraellen. Még mindig emlékezett rá, hogy a külvilág összes reakciója enyhe merült ki. Serege maradékával egy éves parancsnoksága alatt az izraeli bölgyön végigvonulva átverekették magukat, a Mitlahágon, és az egyiptomi hadsereget egészen a szuezi csatornáig szorították vissza. Soha nem felejti el, hogy miután Izrael hat nap alatt négy hadsereget és négy légierőt pusztított el, Ugyanaz a nyugati sajtó, amely májusban még kezét tördelte az Izrael állam megszűnésével fenyegető helyzet miatt, egyszeriben megvádolta őket, hogy 70 taktikával győzni merészeltek. Ez egyszer mindenkorra megpecsételte Kobi életfilozófiáját. Mindenki le van szarva. Ő maga szábre volt, Izraelben született és nőtt fel, és korán sem rendelkezett olyan széles látókörrel és bölcs előrelátással, mint például Dávid Ben-Gurion. Politikai alapállását tekintve a szélső jobboldali pártal rokon szenvezett az Irgun katonai szervezetéhez tartozó Menahén Beginnel és ihák Samirral, aki korábban a Stern csoport tagja volt. Egyszer egy előadóterem hátsó sorában ülve hallgatta egyik beosztottját, amint előadást tart a frissen beszervezetteknek és a baráti hírszerző ügynökségek kifejezést használja. Felállt és a dobogóra lépve maga folytatta az előadást. Izraelnek nem léteznek barátai, kivéve a diaszpórában élő zsidókat, mondta hallgatóságának. A világ két részre osztható, ellenségekre és közömbösekre. Hogy ellenségeinkkel hogyan bánjunk, azt nem kell részleteznem. Ami a közömböseket illeti, fogadjál mindent, cserébe semmit se adj. Viselkedj velük nyájasan, veregest hátba őket, így meg velük egy italt, köszönd meg a füleseiket, de tartsd a szádat. Hát, Kobi! Reméljük, sohasem jönnek rá, jelentette ki Gerson. Hogy jöhetnének rá? Csak nyolcan tudunk róla, és mindegyikünk a cégnek dolgozik. Bizonyára a sörtette, de valakiről megfeledkezett. 1988 tavaszán Stuart Harris brit üzletemben részt vett egy bagdadi ipari vásáron. Kereskedelmi igazgatóként dolgozott egy nothingemi vállalatnál, amely úgy gyártásával és forgalmazásával foglalkozott. A nagyszabású vásárt az iraki közlekedési minisztérium égisza alatt rendezték. A többi nyugati vendéghez hasonlóan őt is a Jaja utcán a rásít Hotelben szállásolták el, amely kifejezetten külföldiek számára épült és állandó megfigyelés alatt állt. A vásár harmadik napján szállodai szobájába visszatérve Harris egy sima borítékot talált, az ajtaja alá csúsztatva. Nevet nem írtak rá, csupán szobaszámot és a szám stimmelt. A borítékban egy cédulát és egy megcímzetlen légipostai borítékot talált. Előbbin angol nyelven és nyomtatott nagybetűkkel a következő állt, Londonba visszatérve a levelet felbontatlanul juttassa el az izraeli nagykövetségre. Ennyi. Stuart Harris megrémült, pánikba esett. Ismerte Irakot, sokat hallott hírhet titkos rendőrségéről. Bármit tartalmaz a lezárt boríték, letartóztathatják, megkínoszhatják, sőt, meg is ölhetik miatta. Becsületére legyen mondva, hamar visszanyerte hidegvérét, leült, és megpróbálta átgondolni a dolgot. Miért pont őt szemelték volna ki? Bagdadban tucatnyi brit üzletember hemzsegett. Miért éppen Stuart Harris kell nekik? Nem tudhatták, hogy zsidó, hogy apja 1935-ben Samuel Horowitzként érkezett Németországból Angliába. Vagy mégis? Bár előtte örökre rejtély maradt, két nappal korábban a vásárterület egyik éttermében beszélgetés zajlott le az iraki közlekedési minisztérium két tisztviselője között. Egyikük beszámolt az előző év őszén a natingemi vállalatnál tett látogatásáról. Az első két napon Harris volt a vendéglátója, ám a harmadik napon eltűnt, hogy másnap ismét megjelenjék. Ő, az iraki vendég, utána érdeklődött, nem betege. Harris egyik kollégája nevetve közölte vele, hogy vendéglátója jóm Kipur ünnepe miatt maradt távol. A két iraki köztisztviselő ezzel áti a történtek felett, nem így az a valaki, aki a szomszédos boxban ült. A hallottakat azon nyommal jelentette a felettesének. A magasrangú személy látszólag nem tulajdonított különösebb jelentőséget a dolognak, később azonban gondolkodóba esett és érdeklődött a Nottinghamből érkezett Mr. Stuart Harris után, megtudakolva szobájának számát a Rashid Hotelben. Heris csak ült, és azon morfondírozott, mit tegyem. ha érvert magában, a levél névtelen küldője rá is jött, hogy ő zsidó, egy dolgot végképp nem tudhatott. Ki van zárva? A véletlen úgy hozta, hogy Heris egyben Sajjan is volt. A hírszerzési és különleges feladatok izraeli szervezete, amelyet Ben Gurion személyes parancsára hoztak létre 1951-ben, a kívülállók tudatában Mossad néven él, amely a hivatal Héber megfelelője. Az épület falain belül Enevet szinte soha nem ejtik ki, helyette hivatalt mondanak. A világ vezető hírszerző ügynökségei között a moszada legkisebb. A fizetési listán szereplő alkalmazottak számát tekintve szinte apró. A CIA főhadiszállásának a Virginiai lengliben 25 ezer állandó alkalmazottja van, ehhez jönnek még a külföldi irodák. Fénykorában a KGB legfelsőbb igazgatóságának amely a CIA-hoz és a Mossadhoz hasonlóan külföldi hírszerzéssel foglalkozott, világszerte 15 ezer esettisztje tevékenykedett, s mintegy háromezren a jaszenyevói főhadiszálláson dolgoztak. A Mossadnak már hosszú ideje csupán 1200-1500 alkalmazottja van, közülük alig 40 esettiszt, azaz kaca. Hogy ilyen szerény költségvetés és kis személyi állomány ellenére mégis eredményt produkál, az két tényezőnek köszönhető. Egyrészt bármikor bőségesen meríthet az izraeli népességből, amely még mindig elképesztő mértékben kozmopolita, hihetetlenül bőséges tárházát nyújtva a különféle tehetségeknek, nyelveknek és földrajzi származásnak. A másik tényező a segítők vagy támogatók, héberül szadjanim, szadjanok nemzetközi hálózata. Tagjai diasporában élő zsidók, mindkét ágon zsidónak kell lenniük, akik miközben kétségkívül lojálisak fogadott hazájukkal szemben, Mégis szívükön viselik Izrael államsorsát. Csak Londonban kétezren élnek, Anglia többi részén mint egy ötezren, az Egyesült Államokban tízszer ennyien. Közvetlen akciókba soha nem vonják be őket, csupán szívességet kérnek tőlük. És ígéretet kapnak, miszerint ez a szívesség nem szülőföldjük vagy fogadott hazájuk ellen irányuló tevékenységet segít elő. A lojalitások ütköztetése tiltott dolog de közreműködésük révén a műveleti költségek legalább a tizedére csökkenthetők. Egy Mossad csapat például Londonba érkezik, hogy akciót hajtson végre egy titkos palesztin különítmény ellen. Gépkocsira van szükségük. Egy autóiparban dolgozó Sajjant megkérnek, hogy egy rendes használt autót hagyjon számukra egy adott helyen, a slusz kulcsot tegye a láptörlő alá. Az akció végeztével ugyanott rendben megtalálja. A Sajjant soha nem tudja meg, mire használták. Könyvelése szerint a gépkocsit egy potenciális vevő kért el kipróbálásra. Ugyanennek a csapatnak fedőszerv kell. Egy ingatlan tulajdonos Sajjan kölcsönadja adja egyik üresen álló üzletét, amelyet egy édességgyáros Sajjan cukorkafélékkel és csokoládéval tölt fel. Szükségük van postaládára. Egy ingatlan ügynök Sajjan kölcsönadja adja nekik egy eladandó irodakulcsát. Stuart Harris a szabadságát töltötte Éilladban, egy izraeli üdülőhelyen, mikor a Reddrag bárban beszélgetésbe elegyedett egy angolul kitűnően tudó, szimpatikus fiatal Izraelivel. Egy későbbi találkozásukkor az Izraeli magával hozta egyik barátját is, egy idősebb férfit, aki ügyesen kipuhatolta, milyen érzéseket táplál Harris Izrael iránt. Szabadsága vége felé Harris megjegyezte, hogyha alkalomattán tehet valamit. Aztán a vakáció befejeztével hazatért és érte tovább megszokott életét. Két éven várta a hívást, de senki sem jelentkezett. Időről időre azonban felkereste egy kellemes látogató, a külföldi megbízatású kacáknak ugyanis egyik fárasztó feladatuk az, hogy a listájukon szereplő szadzsanokkal ápolják a kapcsolatot. Stuart Harris tehát riadalommal eltelve ült ott Bagdad egyik szállodaszobájában, és igencsak tűnődött, mihez kezdjen. A levél akár provokáció is lehet, a repülőtére majd elfogják, miközben megpróbálja kicsempészni. Csúsztassa bele talán valaki másnak a táskájába? Úgy érezte, ezt képtelen lenne megtenni. Egyébként is, hogyan tudná visszaszerezni Londonban? Végül nagy nehezen lehiggadt, kieszelt egy tervet, és pontról pontra végre is hajtotta. A külső borítékot és a cédulát elégette egy hamutartóban, a parazat eloltotta, majd az egészet lehúzta a vécén. Aztán a sima borítékot elrejtette a szekrény legfelső polcán lévő póttakaró alá, de a polcot előbb tisztára törölte. Ha a szobát netán átkutatnák, hivatkozhat arra, hogy mivel nem volt szüksége a póttakaróra, soha nem pakolt a legfelső polcon, s a levelet minden bizonyal egy korábbi vendég hagyta ott. Egy papírkereskedésben egy nagyobb alakú erős borítékot, öntapadó címkét és ragasztószalagot vásárolt. A postán annyi bélyeget, amennyi egy képes újság Bagdadból Londonba küldéséhez elegendő. A vásáron kiválasztott egy irak eredményeit dicsőítő propaganda kiadványt, Sza még üres borítékot lepecsételtette a vásár Elutazásának napján, mielőtt két kollégájával a repülőtérre indult volna, bezárkozott a szobájába. A levelet becsúszta a magazin lapjai közé, a borítékba tette és leragasztotta. A küldeményt Longítőmben élő nagybátyjának címezte, ráragasztotta a vigyettát és a bélyegeket. A szálloda hajában volt egy postaláda, amit legközelebb négy óra múlva ürítenek még ha rosszakarói fel is nyitják a borítékot több renget, ő addigra a british airways gépén már rég az alpok felett fog járni. A szerencsek köztudomásulag a bátraknak vagy ostobáknak kedvez, vagy mindkettőnek. A szállod a hajját valóban megfigyelés alatt tartották az amám emberei, meg akarták lesni, vajon a távozó külföldiek valamelyikéhez nem lépe oda egy iraki, megpróbálván oda csúsztatni valamit az illetőnek. A nagy borítékot heris az akója alá rejtve, a bal hónaja alatt szorongatta. A hal sarkában egy nyitott újság fedezékéből egy férfi követte minden mozdulatát, ám éppen egy bőröndökkel megrakott kézikocsi el kettőjük között, mi alatt Harris fürgén bedobta a levelet a postaládába. Midőn a férfi ismét megpillantotta, már a kulcsát adta le a pultnál. A küldemény egy héttel később meg is érkezett a nagybátyához, akiről Heris tudta, hogy szabadság utazott, s mivel minden esetőségre felkészülve, Tűz, betörés, stb. volt kulcsa a házhoz, könnyedén bejutott, és magához vette a borítékot. Londonban elvitte az izraeli nagykövetségre, ahol kijelentette, hogy beszélni kíván összekötőjével. Egy szobába vezették, és megkérték, hogy várjon. Kisvártatva belépett egy középkorú férfi, megkérdezte a nevét, hogy mi célból kíván találkozni Normannal. Harris röviden elmagyarázta, majd a légipostai borítékot előhúzta a zsebéből, és az asztalra tette. Az izraeli diplomata elsápadt, némi türelmet kért tőle, és ilyetve távozott. A Peles Green kettes szám alatti nagykövetség tetszetős épület, ám klasszikus vonalai a legcsekélyebb tanuljelét sem adják a biztonsági berendezések és az ördöngös technológia tárházának, amely a mozad alagsorban meghúzódó londoni irodáját rejti. E föld alatti erődítményből rendeltek föl most sürgősen egy fiatalembert. embert. Her is csak várt és várt. Bár sejtelmesen volt róla, egy egyirányú tükör segítségével hosszasan figyelték, mi alatt ott ült, előtte az asztaló heverő borítékkal. Fénykép felvételeket is készítettek róla, miközben az irattárban utána néztek, hogy Harris valóban szádzsene és nem palesztin terrorista. Miután meggyőződtek róla, hogy a natingemi Stuart Harris dossziában szereplő fénykép megegyezik az egyirányú tükör előtt ülő személlyel, az ifjú kaca végre beléphetett a szobába. Rafi néven mutatkozott be, és mosolyogva kérte Heriszt, mesélje el, mi történt vele a kezdetektől fogva, akkor élátban. Heris így is tett. Rafi persze minden tudott az életben történtekről, az imént olvasta az egész dossziét, de ellenőrizni akarta emberét. Amikor az elbeszélés Bagdadhoz ért, a kaca egyszeriben felélénkült. Ellenint alig szólt közbe, hagyta, hogy Heris szabadon adja elő beszámolóját. De aztán jöttek a kérdések egyik a másik után, miközben Heris újra meg újra átélte, a bagdatban töltött idő minden percét. Rafi nem jegyzetelt, egész beszélgetésüket magnó rögzítették. Végül egy falon függő telefonhoz lépve folytott hangon váltott néhány szót héberül a szomszédos helyiségben lévő egyik magasabb rangú munkatársával. Végezetül terjengő stílusban köszönetet mondott Herisnek, dicsérte bátorságát és hidegvérét, figyelmeztette, hogy soha senkinek nem esélyen a történtekről, majd jó utat kívánt neki Nattingenbe. Aztán lekísérték a kapuhoz. Egy isakot, tűzáló köpenyt és kesztyűt viselő férfi magához vette a levelet, amelyet előbb lefényképeztek és átvilágítottak. Az izraeli nagykövetség egyik embere egyszer már áldozatul esett egy levélbombának, a további áldozatokat el akarták kerülni. Az óvintézkedések végeztével a levelet fölbontották. Két oldalnyi, sűrűn teleírt, hártyavékony légipostai levélpapír találtak benne. Arabul írták. Rafi nem beszélt arabul, elolvasni sem tudta. A londoni irodának nem akadt arabul tudó tagja, legalábbis olyan, aki a kacskaringos írásjelek közt eligazodott volna. Rafi tár terjengős és bonyolultan rejtjelezett rádió üzenetet küldött Tel Avivba, majd még részletesebb jelentést vetett papírra a Mossad Nakának nevezett előírásosan hivatalos írásmódjával. A levél és a jelentés zárt diplomata táskába került, és az eláll esti járatával küldönc vitte a Hiszróról a ben repülőtérre. A fegyveres kísérettel érkező motoros futár a gép ajtajánál várta a küldöncöt, s a bizalmas küldeményel a Saul király sugárúton álló hatalmas épülethez robogott, ahol nem sokkal a reggeli után már az iraki szekció vezetőjének egy Dávid Sáron nevű, igen tehetséges fiatal kacának az íróasztalára került. Sharon olvasni és beszélni egyaránt jól tudott arabul, s a vékony papírra írt kétoldalas levél elolvasása után valami ahhoz hasonlatos érzés kerítette hatalmába, mint amikor először ugrott ki a repülőgépből a negev sívatak felett az ejtőernyösökkel végzett gyakorlatozás során. Saját írógépén mellőzve titkárnőt és szövegszerkesztőt legépelte a levél szó szerinti Héber nyelvi fordítását. Majd a két levelet rafinak az ügy hátteréről szóló részletes jelentésével együtt közvetlen főnökéhez, a közelkeleti keleti ügyosztály igazgatójához vitte. A levélben lényegileg az állt, hogy írója az iraki rezsim legszűkebb köreihez tartozó magas rangú funkcionárius, aki pénzért hajlandó Izraelnek dolgozni. De csak is pénzért. Szó esett benne még másról is, az illető megadta egy postafiók számát a Bagdadi főpostán, ahová választ várja, de a lényeg ennyi volt. Aznap este Kobi Drór irodájában magas szintű tanácskozásra került sor. Kobi drón kívül Sami gerson a harcoló részleg főnöke és Eta Hadar, Sharon közvetlen felettese, a közelkeleti keleti ügyosztály feje volt jelen. A megbeszélésre egyébként szintén hivatalos Dávid Sharon őhozzá sietett reggel a Bagdadból érkezett levélle. Gerson kezdettől fogva elutasítóan viselkedett. Ez a levél koholmány, kezdte. Még soha életemben nem találkoztam a csapdába ejtésnek ilyen durva, otromba és átlátszó kísérletével. Kobi, én egyetlen emberemet sem vagyok hajlandó odaküldeni az ügy tisztázására, Egyenesen a halába küldeném. Még egy Otert se rendelnék oda, hogy megpróbáljon kapcsolatot létesíteni az illetővel. Az otter olyan arab, akit a Mossad egy másik arabbal való kapcsolatfelvételhez alkalmaz, alacsony szintű közvetítő, jóval kevésbé értékes, egy magasan képzett izraeli kacánál. A többség láthatólag osztotta gerson nézetét. A levélkész őrültség nyilvánvaló kísérlet arra, hogy egy magasrangú kacát Bagdadba csaljanak, ott letartóztassák, megkínozzák, bíróság elé állítsák, és nyilvánosan kivégezzék. Dról végül Dávid Sáronhoz fordult. Nos, Dávid, csak nem harapták le a nyelvedet. Ki vele, mit gondolsz? Sáron sajnálkozva bólogatott. Azt hiszem, Száminak egészében véve igaza van. Őrültség lenne egy kiváló emberünket küldeni. Éta a hadár figyelmeztető pillantást vetett beosztottjára. Az ügyosztályok között kemény rivalizálás folyt. Semmi szükség tácán kínálni fel a győzelmet Gersonnak. 99 százalékot csapda. Csak 99? évődött Drór. És mi van azzal az árva 1 kal ifjú barátom? Ó, ostobaság az egész. Csak az jutott eszembe, hogy 1 nyi az esélyünk, miszerint valahonnan a semmiből új penkovszkiunk támad. Síricsen telepedett a szobára. Az elhangzott név Nyílt kihívásként lógott a levegőben. Gerson elnyújtott sziszegéssel engedte ki a levegőt. Kobi dró némán meredt az iraki szekció vezetőjére. Sharon az új hegyei tanulmányozta. A kémkedés terén négy módja létezik annak, hogyan lehet egy ügynököt a célország legfelsőbb köreibe bejutatni. Az első kétség kívül a legnehezebb egy saját nemzetiségünkbeli ügynököt felhasználni, akit magas szintű kiképzésének köszönhetően a célország állampolgárának vélnek. A célországon belül is. Ez csak nem reménytelen vállalkozás, kivéve ha a befurakodó a célországban született és nevelkedett, és könnyedén visszajutható oda egy fedőtörténettel, amely hosszú távolmaradását hihetően igazolja. Még így is évekbe kerül, míg használhatóvá fejlődik, képes lesz titkos információkhoz hozzáférni. Akár tíz évig is szúnyadhat. Volt idő, amikor Izrael e-technikák utolérhetetlen mesterének bizonyult. Az újonnan létrejött Izrael államba ezrével özölöttek a világ minden táján élő zsidók. Voltak olyanok, akik beillettek Marokkóinak, Algériainak, Líbiainak, Egyiptominak, Szíriainak, Irakinak vagy Jemeninek. Hozzájuk érkeztek még a Szovjetunióból, Lengyelországból, Nyugat-Európából, Észak- és Dél-Amerikából bevándorló zsidók. Közülük is a legzseniálisabb a Szíriában született és ott nevelkedő Eli Kohán volt a moszadnak sikerült visszajutatni a Damaszkuszba, mint olyan szíriait, aki évekig tartó távollét után hazatér. A szír állnevet felvett Kohen hamarosan szoros barátságba került magasrangú politikusokkal, tábornokokkal és állami köztisztviselőkkel, akik fesztelenül társalogtak felettébb nagyvonalú barátjuk fényűző összejövetelein. Minden egyes kijelentésük a részletes szíriai haditervet is beleértve egyenesen Tel Avivban kötött ki, még időben a hatnapos háború előtt. Kohent hamarosan leleplezték, megkínozták, és nyilvánosan felakasztották a forradalom terén Damaszkuszban. Az ebbfajta behatolás rendkívül kockázatos, és igen ritka. De múltak az évek, és az egykor bevándorolt Izraeliek megöregedtek. Szábre, azaz benszülő gyermekeik nem tanultak arabul, esélyük se volt rá, hogy Eli Kohen nyomdokába lépjenek. Így történt, hogy 1990-re a moszad jóval kevesebb arab ügynökkel rendelkezett, mint ahogy azt gondolnánk. De más tényezők is közre játszottak. Sokkal könnyebb titkos arab információkhoz hozzájutni Európában vagy Amerikában. Ha egy arab állam amerikai vadászgépet vásárol, a hírek Amerikában könnyebben és kockázatmentesebben beszerezhetők. Ha egy magasrangú arab vezető megkörnyékezhetőnek tűnik, miért ne akkor próbálkozzunk vele, amikor éppen az európai pénzmágnásokat látogatja sorra. Ezért hát 1990 táján a mozad műveletek túlnyomó többsége a kevésbé kockázatos Európában és Amerikában zajlott, s nem a veszélyes közegnek számító arab államokban. A kémek koronázatlan királya kétségkívül Markus Wolf volt, aki éveken át a keletnémet hírszerző hálózatot irányította. Óriási előnyel rendelkezett, egy keletnémet tökéletesen elmegy nyugat-németnek is. Ténkedése idején Misha Wolf ügynökök tucatjai csempészte át Nyugat-Németországba, egyikük egyenesen Willy Brandt kancellár személyi titkárnője lett. Wolf büszkesége ez a pedáns, slampos külsejű Vénkisasszony volt, aki idővel Nyugat-Német miniszter munkaadójának jobbkezelett, és az asztalára kerülő elintézendő dokumentumok mindegyikének hű másolatát egyenesen Kelet-Berlinbe továbbította. Nézzük a beépülés másik módját. Ez az ellenséges ország állampolgárának segítségével történik, akit úgy állítanak be, mintha egy harmadik országból jönne. A célországban tudják, hogy az illető külföldi, de megvannak róla győződve, hogy segítőkész és ártalmatlan. A Mossad etéren is ragyogó sikereket ért el egyik ügynökével, akit Gúr árjének hívtak. Az illető Wolfgang Lotz néven a nyugatnémetországi máhelyben született 1921-ben. Wolfgang 180 centi magas volt, szőkehajú, kékszemű, körülmetéletlen, és mégis zsidó. Gyerekkorában került Izraelbe, ott nevelkedett, zsidó nevet vett fel, később a föld alatti Haganába harcolt, és az izraeli hadseregben egészen az nagy rangig vitte. Ekkor vetett rá szemet a Mosad. Két évre visszaküldték Németországba, hogy tökéletesítse német nyelvtudását, és a moszad pénzén képezze magát majd ifjú keresztény feleségével Kairóba költözött és lovasiskolát alapított. Óriási sikert aratott. Az egyiptomi vezérkari tisztek szívesen töltötték szabadidejüket lovaglással a Pesgőt kínáló Wolfgang társaságában, aki megbízható, derék német hazafi volt, jobboldali és antiszemita érzelmű. Vakon megbíztak benne. Minden szó, amit előtte kiejtettek, egyenesen Tel Avivban kötött ki. Locot végül is elfogták, szerencsésen elkerült a kivégzést, és a hatnapos háború után egyiptomi hadifoglyokért kicserélték. Ám még nála is sikeresebb pályát futott be egy korábbi nemzedékből származó másik német kém, a mester. A második világháborút megelőző években Richard Sorge külföldi tudósítóként dolgozott Tokióban, kitűnően beszélt japánul, és magas összeköttetésekkel rendelkezett Hideki Tojo kormányában. Ez a kormány lelkesen támogatta Hitlert, és Szorgét hitű nácinak hitte, valószínűleg saját állítása alapján. Tokióban soha senkinek nem jutott eszébe, hogy Szorge nem német náci, hanem német kommunista Moszkva szolgálatában, aki a Tócsó rezsim háborús tervezeteit éveken át tárcán szállította Moszkvának tanulmányozásra. Legvakmerőbb húzása az utolsó volt. 1941-ben Hitler csapatai Moszkva előtt álltak. Stálinnak sürgősen meg kellett tudnia, vajon japán mandzúriai bázisairól megtámadja a Szovjetuniót. Szorge kipuhatolta a dolgot, a válasz nemleges volt. Sztálintát nyugodtan átvezényelhetett egy 40 ezeres sereget keletről Moszkvába. Az ázsiai ágyutöltelékek heteken át sikeresen tartóztatták fel a németeket, amíg be nem állt a tél, és Moszkva megmenekült. Nem így Szorge, őt leleplezték és felakasztották. Ám halála előtti utolsó információjával, nagyban megváltoztatta a történelem menetét. Az ügynök harmadik, egyben leggyakoribb módja nyíltan beszervezni olyasvalakit, valakit, aki már helyben van. A beszervezés néha fárasztó a lassú, máskor elképesztően gyors. E célból tehetségkutatók tartják szemmel a diplomáciai testületeket, a másik félnek dolgozó rangosabb köztisztviselőre vadászva, akinek netán kiábrándultnak, sértődöttnek, elégedetlennek, megkeseredetnek, vagy bármi más okból beszervezésre alkalmasnak látszik. A külföldre látogató delegációkat vizsla szemek méregetik, akade tagjaik sorában valaki, aki feltűnés nélkül félrehívható, megdolgozható és rábírható lojalitásának megváltoztatására. S ha egy ilyen tehetségkutató számításba jövő jelöltre bukkant, helyét a beszervezők veszik át, gyakorta futó ismeretséget létesítve az illetővel, amely idővel szoros, meghitt barátságá mélyű. Alkalmatán a barát csekély szívességre kéri meg társát, apró és jelentéktelen adat megszerzésére. S ha a csapda bezárult, már nincs visszaút. Minél könyörtelenebb az új ügynök által szolgált rezsim, annál kisebb az esély, hogy az illető önként beval mindent, a rendszer nem létező könyörületére bízva magát. A motivációk, amiért valakit rá lehet bírni egy másik ország szolgálatára, feletté változatosak. A potenciális ügynöknek tetemes adóssága lehet, Tönkrement a házassága, kihagyták az előéptetésből, torkig van országa politikai rendszerével, vagy egyszerűen csak új életre és gazdagságra vágyik. Megfogható gyönge szexuális-homoszexuális kilengésein keresztül is, vagy éppen szívélyes rábeszéléssel, hízelgéssel. penkovsky és gordijewski hasonlóan számos szovjet állt őszinte lelkiismereti okokból a másik oldalra, de a hazájuk ellen forduló kémek többségének közös vonása. A határtalan hiúság az a meggyőződés, hogy égetően fontos szerepet játszanak az események menetében. A beszervezési módozatok legbizarabb változata a negyedik, amelyet belépésnek hívnak. Ahogy elnevezése is sugalja, az ügynök jelölt váratlanul minden bejelentés nélkül egyszerűen besétál az ajtón és felajánlja szolgálatait. Az így módon megkörnyékezett ügynökség első reakciója magától értetődően a határtalan gyanakvás mi a garancia, hogy az illető nem ellenséges Spicli? Így amikor 1960-ban egy magas termetű orosz férfi jelentkezett a moszkvai-amerikai nagykövetségen, és közölte, hogy a szovjet katonai hírszerző szolgálat, a Grú ezredese, majd felajánlotta, hogy kémkedik a nyugatnak, kereken elutasították. A hoppa maradt ezredes meghökkenésében a briteknél próbálkozott, akik próbát tettek vele. Oleg Penkovsky minden idők egyik legrendkívülibb ügynökének bizonyult. Rövid, 30 hónapos pályafutása során mintegy 5500 dokumentumot játszott át az őt futtató angol-amerikai hírszerző hálózatnak, és ezek mindegyike a titkos vagy szigorúan titkos kategóriába tartozott. A kubai rakétaválság idején a világon senki sem sejtette, hogy Kennedy elnök mindvégig belelátott Nikita Khrushchev kártyáiba, akár a pókerjátékos, aki tükröt helyez ellenfele széke mögé. A tükör Penkovski volt. Ez az orosz ezredes örült kockázatokat vállalt, visszautasította, hogy nyugatra szökjék, amíg még lehetősége nyílt rá. A rakéta válság után a szovjet kémelhárítás leleplezte, bíróság elé állította, és főbelőtték. Azon az estén Tel Avivban, a COVID-19 irodájában jelenlévők közül senkinek nem kellett bemutatni Oleg Penkovskit sajátos világuknak már-már legendás alakjai közé tartozott. Miután Sharon elejtette a nevet, mindegyikük agyában hasonló álomkép kezdett körvonalazódni. Egy valódi, húsvér, huszonnégykarátos aranyat érül áruló Bagdadban Igaz lenne? Hát mégis igaz lenne? Kobi hosszan és keményen fürkészte Sharon arcát. Mit forgat a fejében, ifjú barátom? Csak arra gondoltam, kezdte Sharon szíllett félénkséggel, hogy egy levél senkinek sem jelent kockázatot, csupán egy levél. Benne néhány kérdéssel, nehéz kérdésekkel, amikre választ akarunk kapni. Vagy megadja, vagy nem. Drór szemeg elsorra villant. Az illegális ügynökökkel dolgozó kémtiszt megvonta a vállát. Én embereket építek be a megfelelő helyre. Lehetett kiolvasni a mozdulatából. Mi közöm nekem holmi mi levelekhez? Rendben, ifjú Dávid. Válaszolunk a levelére. Felteszünk neki néhány kérdést aztán meglátjuk. Éjtán, segítsen Dávidnak a válaszlevél megfogalmazásában. Mielőtt elküldenék, okvetlenül látni akarom. a Hadar és Dávid Sharon egyszerre távozott. Remélem tudatában vagy annak, mit művelsz, morogta oda pártfogoltjának a közelkeleti ügyek főnöke. A levelet különös gonddal fogalmazták meg. Számos belső szakértő dolgozott rajta, legalábbis a Héber változatán. A fordítás csak később következett. Dávid Sáról rögtön az elején bemutatkozott, de csak a keresztnevét árult el. Köszönetet mondott a levél írójának a fáradozásáért, egyben megnyugtatta, hogy küldeménye biztonságosan eljutott a feladó szándéka szerinti rendeltetési helyére. A továbbiakban annak a meggyőződésének adott hangot, miszerint az ismeretlen feladó nyilván megérti, levele egyszerre keltett csodálkozást és gyanút eredete és eljutatásának módja miatt. Tudja, folytatta Dávid, hogy a írója okos ember lévén átlátja, miszerint népének garanciát kell kapnia az ajánlattevő jóhiszeműségéről. Személy szerint megígérheti, hogy amennyiben a jóhiszeműség igazolást nyer, az anyagi ellenszolgáltatás nem jelent problémát, ám az áru értékének megfelelő arányban kell állnia azzal az anyagi ellenszolgáltatással, amelyet népétől elvár. Éppen ezért volna a szíves választ keresni a mellékelt lapon szereplő kérdésekre. Maga a teljes levél hosszabbra és bonyolultabbra kerekedett, de az üzenet lényege ez volt. Sáron a sorait egy római postaci megadásában zárta, ahová a válasz küldhető. A cím valójában egy rég megszűnt, konspirációs lakás volt, amelyet Tel Aviv sürgős kérésére a római iroda ajánlott fel. Attól kezdve a római iroda figyeltette a házat. Ha iraki biztonsági emberek jelennének meg, azonnal észlelik és ejtik az ügyet. A húsz kérdésből álló listát gondosan és sok fejtörés után állították össze. Nyolcra közülük a Mossad már tudta a választ, ami persze a külvilág szemében nem volt kézenfekvő. Így bármilyen telavív áttejtésére tett kísérlet csődöt vallana. További nyolc kérdés olyan fejleményekre vonatkozott, amelyeknek későbbi bekövetkezte világosan igazolja vagy cáfolja majd a válasz helyességét. A fennmaradó négy kérdés pedig a Tel Avivot valóban foglalkoztató dolgokat érintette, elsősorban Saddam Hussein szándékait illetően. Majd meglátjuk, milyen messzire merészkedik ez a disznó, jelentette ki Kobi Drór a lista elolvasása után. Végül behivatták a Tel Avivi Egyetem Arab Tanszékének egyik professzorát, aki az írott arab nyelv tízes és cikornyás stílusában lefordította a levelet. Sharon nevének arab változatát a Daudot használva arabul írta alá. A szövegben szerepelt egy lényeges, praktikus kikötés is. Dávid nevet kívánt adni az ismeretlen bagdadi kémjelöltnek. Ha nincs ellene kifogással, javasolta, mi lenne, ha ezentúl egyszerűen Jerikónak hívnák? A levelet Kairóból adták fel, az egyetlen arab államból, ahol Izraelnek nagykövetsége működött. Dávid Sáron visszatért megszokott munkájához, és türelmesen várt. Minél többet töprengett több rajta, az ügy annál valószerűnőnek tűnt postafiókat megadni egy olyan országban, ahol a kémelhárítási hálózatot az agyafúrt haszán ramáni vezeti, hajmeresztően kockázatos. Ugyanez áll a szigorúan titkos információk világos stílusban való közlésére, már pedig semmilyen sem vallott arra, hogy Jerikónak akár halvány fogalmai lennének a titkos írásról. A szokásos postai út használata szóba sem jöhet, ha a dologból lesz valami. Ami azt illeti, érvelt magában, bizonyára nem is lesz. Tévedett. Négy hét múlva Jerikó válasza megérkezett Rómába, s a levelet felbontatlanul, robbanásbiztos bőrönben telavépa vitték. Rendkívüli óvintézkedéseket léptettek életbe. Lehet, hogy a borítékot robbanóanyaghoz csatlakoztatták, vagy halálos méreggel itatták át. Felbontására csak azután kerülhetett sor, hogy a tüzetes szakértői vizsgálat tisztának nyilvánította. Legnagyobb ámulatukra Jerikó értékes adatokkal állt elő. A nyolc kérdésre, amelyekre a moszad már tudta a választ, kifogástalan feleleteket adott. A másik nyolc szava hihetőségére csapatmozgásokat, előléptetéseket, elbocsátásokat, a rendszer prominens személyiségeinek külföldi útjait illetően majd csak idővel derül fény, amikor valóban, ha egyáltalán bekövetkeznek. Az utolsó négy kérdésre adott válaszokat Tel Aviv nem ismerte, és nem is ellenőrizhette, de mindegyikük hihetőnek tűnt. Dávid sáron nyomban válaszolt is, mégpedig olyan stílusban, amely illetéktelen kezekbe kerülve sem okozott volna problémát. Drága nagybátyám, hálásan köszönöm a minap érkezett kedves levelet. Nagyszerű érzés tudni, hogy rendben vagy, és kiváló egészségnek örvendesz. A leveletben említett dolgok némelyike bizonyos időt vesz igénybe, de ha mindent elrendeztem, ismét írok. Szerető unakőcséd, Dáud. A hadár Dafna épületben kezdett eluralkodni a nézet, hogy Jerikó szándékai valószínűleg tisztességesek. Ha a dolog így áll, sürgősen cselekedni kell. A levélváltás egy dolog. Szigorúan titkos ügynököt futtatni egy kegyetlen diktatúrán belül, az valami más. Szó sem lehetett arról, hogy az információközlés továbbra is világos írással, postaszolgálat és postafiókok útján történik. Ez egyenlő a biztos lebukással. Egy tisztre lesz szükség Bagdadban, aki ott él, az ismert módszerekkel, Titkos írás, kódok, postaládák vagy sűrjesztők futtatja Jerikót, és veszély nélkül kiutatja az anyagot Bagdadból vissza Izraelbe. Én nem vállalom, hajtogatta Gerson. Nem vagyok hajlandó tapasztalt izraeli kacát telepíteni Bagdadba, hosszas tartózkodással járó fekete feladatra. Diplomáciai mentességet kérek, vagy nem engedem. Rendben van, Sami, felelte Drúr. Akkor diplomáciai mentesség. Utána nézzünk mit tehetünk. Egy fekete ügynököt letartóztathatnak, megkínozhatnak, felakaszthatnak, bármit tehetnek vele. A diplomáciai védelem lényege, hogy egy akkreditált diplomata még Bagdadban is elkerüli az effajta kellemetlenségeket. Ha kémkedésen kapják, egyszerűen nem kívánatos személynek nyilvánítják és kiutasítják az országból. Ez a dolgok rendje. Azon a nyáron a Mossad összes ügyosztálya elsősorban a vizsgálati osztály lázas munkába fogott. Gershon már közölte velük, hogy a Bagdadba akkreditált nagykövetségek alkalmazottai között egyáltalán nincs beépített ügynöke, egyébként is az orra szinte már megnyúlt a sok szaglászástól. Így hát őrült iramban keresni kezdtek egy diplomatát, aki megfelelne. Számba vették a Bagdadban működő külföldi nagykövetségeket. Az egyes államok fővárosaiból sorra megkérték a nagykövetségek személyi állományának névsorát. Nem bukkantak megfelelő emberre, nem akadt senki, aki korábban a Mossadnak dolgozott volna és aktivizálni lehetne. Ezeken a listákon még csak egy szádzsán sem szerepelt. Aztán az egyik tisztviselőnek támadt egy ötlete, az ENSZ. 1990-ben a világszervezetnek létezett egy Bagdadban székelő szekciója, az ENSZ Nyugat-Ázsiai Gazdasági Bizottsága. A Mossad több beépített ügynökkel is rendelkezik az ENSZ New Yorki székhelyén, ahonnan hamarosan megszerezték a bagdadi alkalmazottak névsorát. Fölismerült egy név, egy fiatal, zsidó származású csilei diplomata, Alfonso Benz Moncada. Nem volt ugyan képzett ügynök, de Sajjan, s mint ilyen, bizonyára segítőkész. Jerikó tipjei egymás után bejöttek. Az ellenőrzések kiderítették, hogy az átcsoportosítandónak vért hadosztályokat valóban átcsoportosították, az előre jelzett előléptetések sorra megtörténtek, s az elbocsátások is bekövetkeztek. Vagy maga Saddam áll a tetves disznó mögött, vagy Jericho orba Orbaszájba elárulja a hazáját. Összegezte a tényállást kobidrór. David Sharon harmadszor is levelet fogalmazott ártatlan virágnyelven. A második és harmadik levélnél nem volt szükség az arab professzor közreműködésére. Utóbbiban utalás történt a bagdadi ügyfél által rendelt felettép kényes üvegárura és porcelára. Kétségtelenül így David még némi időt vesz igénybe, amíg megtalálják a szállítás megfelelő módozatát, biztosítandó, hogy az áru sértetlenül érkezzék meg rendeltetési helyére. Egy Dél-Amerikában állomásozó, spanyolul beszélő kacát lóhalálában Santiagoba küldtek, hogy meggyőzze Benz szüleit, családi okokra hivatkozva, édesanyja súlyosan megbetegedett, soron kívül hívják haza a fiúkat Bagdadból. Az apa vállalta a telefonbeszélgetés lebonyolítását. A megrémült fiú rögtön három hét rendkívüli szabadságot kért, meg is kapta, és azon nyomban hazarepült csillébe. Oda-haza nem beteg édesanyja, hanem a moszad egy egész csapatnyi kiképző tisztje várt rá, akik kérve kérték, tegyen eleget kívánságuknak. A fiú miután szüleivel megtárgyalta a dolgot, beleegyezett. A bajban levő Izraelhez, ahol egyikük sem járt soha, érzelmileg erősen kötődtek. Egy másik Sajjan santiago anélkül, hogy tudta volna micéra, kölcsönadta a városon kívül a tengerparton álló fallal körülvett nyári villáját, ahol kezdetét vette a kiképző osztag munkája. Egy kaca kiképzése arra, hogy ellenséges területen szigorúan titkos ügynököt futasson, legalább két évet vesz igénybe. A csapatnak csak három hete volt. Napi 16 órát dolgoztak. A 30 éves csillai fiatalembert megtanították a titkos és az alapkódokra, Miniatűr fényképezésre és a fényképek mikropontokká való felbontására. Kivitték az utcára, és megtanították, hogyan vegye észre, ha követik. Figyelmeztették, hogy sohasem rázzal a követőjét, kivéve vészhelyzetben, ha valóban erősen kompromittáló anyagok vannak nála. S ha a legcsekélyebb gyanúja támad, hogy valaki rátapad, halassz el az akciót vagy az anyag felvételét, és kísérelje meg később. Megmutatták neki, hogy a töltőtolba rejtett gyúlékony anyaggal hogyan tudja szükség esetén másodpercek alatt megsemmisíteni a terhelő bizonyítékot akár egy WC fülkében, akár az utcasarkon. Órákig autóztak vele, hogy megtanulja észrevenni, ha autóval követik. A kiképzők egyike volt az oktató, a többiek alakították az ellenséget. A tömény kiképzéstől egy idő után már zúgott a feje, csengett a füle, égett a szeme, és néhány órai alvásért esedezett. Aztán beszéltek neki a postaládákról vagy sűjesztőkről, titkos hasadékokról, ahol üzenetet lehet hagyni, illetve felvenni. Megmutatták neki, hogyan alakíthat ki ilyet egy fal meglazult téglája mögött, egy sírkő alatt, egy vénfa odvában vagy egy járdakocka alatt. Három hét elteltével Alfonso Benz Moncada búcsút vett Rívó szüleitől, és London érintésével Bagdadba repült. A villában maradt magasabb beosztású oktatótiszt, Kimerültendőlt hátra karosszékében, elgyötörten simította végig a homlokát, és kijelentette csapatának. Ha ez a macska éve élve megussza, én elzarándokolok Mekkába. A többiek jól derültek, tudták, hogy főnökük mélyen vallásos ortodox zsidó. Egész idő alatt, míg munkádával vesződtek, egyikük sem tudta, milyen feladat vár rá Bagdadban. Nem tartozott rájuk, de a csíleire sem. Mielőtt munkád a Londonban az átszállásra várakozott, a hízrói Pent a hotelbe kísérték. Ott Sami Gerson és David Sharon várt rá, és felvilágosították a feladatáról. Meg ne próbált kideríteni a kilétét, figyelmeztette a fiatalembert Gerson. Ez bíz csak ránk. Csináld meg a sűrjesztőket, és bonyolítsd a forgalmat. Elküldjük neked azoknak a kérdéseknek a listáját, amelyekre választ akarunk kapni. Egy kukkoc sem fogsz érteni belőle, mert arabul leszírva. Jerikó minden bizonyal egy szót sem tud angolul. Eszedben a jusson akárcsak megpróbálkozni is az anyag lefordításával. Egyszerűen helyezd az egyik nekiszánt sűjesztőbe, rajzold fel a megfelelő krétajelet, hogy észrevegye, és elmenjen a küldeményért. Ha viszont te látod meg Jerikó krétajelét, menj el a neked szóló postaládához, és vedd magadhoz a válaszát. A szomszédos hálószobában Alfonzó Benz munkáda megkapta új podgyászát. Egy turista Pentaxnak látszó fényképezőgép tartozott hozzá, több mint száz felvételt lehetővé tevő fémkazettával, valamint egy ártatlannak tűnő alumínium álványal, amely a gépet a lefényképezendő dokumentumtól megfelelő távolságra tartotta. Ennek megfelelően a lencsét előre beállították. Tisztasági felszerelésében kaptak helyet az arcesznek álcázott kémiai gyújtóanyagok, s különféle láthatatlan tinták. Az írószeres mappa a titkos írással szükséges előkezett levélpapírokat tartalmazta. Végezetül közölték vele kapcsolattartásuk módját, amelyet az dolgoztak ki, amíg ő csillében kiképezték. Sak szenvedélyéről áradozó leveleket kell küldözgetnie. a megszállott sakkozó volt levelezőtársának, az ugandai Justin Bokomónak, aki a New Yorki Enspalota főtitkárságán dolgozott. Moncada levelei mindig az ENSZ diplomáciai postaküldeményével érkeznek Bagdadból, New Yorkba. Választ is ezen az úton kap Bokomótól, New Yorkból. Bár Benz munkádának sejtelmesen volt róla, New Yorkban valóban létezett egy Bokomó nevű ugandai, meg egy Mossad kaca is a postázóban, aki elfogta a leveleket. Bokomó válasz hátoldalán megfelelő kezelés hatására előtűnnek majd a Mossad kérdéssorozatai. Erről Monkádának a legnagyobb titokban fotokópiát kell készítenie, amit az egyik megbeszélt sűjesztőbe Jerikónak továbbít. Jerikó válasza minden bizonyal kacskaringós arab írással készül. Minden oldalt, az elmosódásokat elkerülendő tízszer kell lefényképeznie, hogy aztán a filmet elküldje Bokomónak. Bagdadba visszatérve az ifjú csillei dobogó szívvel létrehozott hat sűjesztőt, többnyire romos falak vagy düledező házak meglazult téglái mögött, Sikátorok utcakövei alatt, egyet pedig egy gazdátlan üzlet ablakpárkányának hasadékában. Félt és remegett, hogy bármely pillanatban lecsaprá a félelmetes amám, de Bagdad lakói a szokásos szívélyességgel bántak vele. Egyébként senkinek sem tűnt fel, amint kíváncsi külföldi turistaként ide-oda bóklászik a régi negyed néptelen Sikátoraiban és mellékutcáin, az Örmény negyedben, a Gyümölcs és Zöldségpiacon Kaszrában és a régi temetők tájékán, Bárhol, ahol omladozó régi falakra és meglazult utcakövekre bukkalhatott, ahol a kutya se keresne semmit. Pontosan leírta a hadsűjesztő helyét, hármat a tőle Jerikónak szent üzenetek számára, hármat pedig a Jerikótól érkezőknek. Kiválasztott továbbá hat helyet, falat, kaput, redönyt, ahol egy ártatlan krétajel figyelmeztetni Jerikót, hogy üzenete van, vagy őt, hogy a Jerikó által beszerzett anyag ürítése várva már az egyik sűjjesztőben lapul. Minden sűjesztőnek megvolt a maga kréta jele. Munkádá olyan pontosan megadta a sűjesztők és a kréta jelek helyét, hogy a leírás alapján Jerikó egyből oda találhatott. Állandóan figyelte, nem követike, akár gyalog, akár gépkocsin. Egyetlen alkalommal észlelte csak, hogy figyelik, de az akció átlátszó és rutinszerű volt, mert az amám egyes napokon ötletszerűen ráállt bizonyos diplomatákra. Másnap már nem követte senki, és nyugodtan végezhette a dolgát. Miután mindennel elkészült, a részleteket előzőleg pontosan az agyába vésve legépelte a szükséges információkat, majd megsemmisítette a szalagot, lefotózta az oldalakat, elégette a papírokat, és a filmet elküldte Bokomónak. A New Yorki East Riverön -en álló ENSZ postázójából a kis csomag egyenesen David Sherrillhoz került Tel Avivba. A dolog kockázatos része az volt, hogyan juthatható el ez az információ Jerikónak? Még egy utolsó levelet kellett megereszteni abba az átkozott bagdadi postafiókba. Sáron értesítette barátját, hogy a kért papírokat két hét múlva, 1988. augusztus 18-án, pontban déli 12 órakor helyezik letétbe a postafiókban, és legkésőbb egy órán belül érte kell mennie. A pontos instrukciók aranyelvű leírását munkáda két nappal korábban, 16-án kapta meg. A kijelölt napon, öt perccel déli 12 óra előtt megjelent a postahivatalban, kérésére a postafiókhoz irányították, itt bedobta a vaskos csomagot. Senki nem lépett oda hozzá, nem tartóztatták le. Egy órával később Jerikó kulcsával kinyitotta a rekesz ajtaját és magához vette a küldeményt. Őt sem tartóztatták fel, nem is fogták el. A biztonságos összeköttetés létrejöttével beindult a forgalom. Jerikó kikötötte, hogy minden esetben maga meg a Tel Aviv által kért információs küldemények árát, és az összeg letétbe helyezését követően rögtön küldi az anyagot. E célból egy szerény kis bankot nevezett meg Bécsben, a Francis-Karne közelében, a Balgasszén található Winkler Bankot, és megadott egy titkos számlaszámot. Tel Aviv elfogadta a feltételt, és rögves leellenőriztette a bankot. Szolid, jelentéktelen bankocska volt, bankrablók számára reménytelen esett. A jelek szerint valóban itt kezelték a Jerikó által megadott kódszámú számlát, mert a Tel Avivból átutalt első 20 ezer dolláros összeget nem küldték vissza ismeretlen megjegyzéssel, a tranzakciót végző pénzintézetnek. A Mossad azt javasolta Jerikónak, hogy fedje fel kilétét személyes biztonsága érdekében, ha netán valami balul üt neki, hogy nyugati barátai a segítségére siethessenek. Jerikó kereken elutasította őket, sőt még tovább ment. Ha bármiféle kísérlet történik megfigyelésére, a sűjesztőnél, személyazonosságának valamilyen úton, módon történő kiderítésére, vagy csak egyszer is elmarad a pénz átutalása, rögtön megszakítja a kapcsolatot. A moszad ismét fejet hajtott, de nem adta fel. Jerikóról pszichológiai portré készültek, tanulmányozták a kézírását, összeállították és tüzetes vizsgálatnak vetették alá az iraki vezető személyiségek névsorát. A tintanyalók mindössze annyit tudtak megállapítani, hogy Jerikó középkorú, közepesen művelt, valószínűleg pöntyök valamit angolul, és katonai vagy katonai jellegű háttérrel rendelkezik. Ebbe belefér az átkozott iraki felső vezetés embere, 50 nagykutya a bátpárból meg John Doe Fred nevű unoköltse, méltatlankodott dühösen kobitról. Alfonso Benz munkáda kerek két éven át futtatta Jerikót és az áru aranyat ért. Az információk a politikai életre, a hagyományos fegyverekre, harcászati fejlesztésekre, parancsnoki cserékre, fegyverbeszerzésekre, rakétagyártásra, gázgyártásra, biológiai fegyverekre vonatkoztak, valamint két Saddam Hussein ellen irányuló pucskísérletre. Jerikó csupán irak nukleáris kutatásait kezelte tartózkodóan. A Mossad persze erre is rákérdezett. A kutatásokat a legnagyobb titoktartás övezi, jelentette Jerikó, a részletek csupán Robert Oppenheimer iraki megfelelője, a fizikus Jafar al. Jafar előtt ismertek. E kérdés feltűnő feszegetése a lelepleződésébe kerülhet. 1989 őszén értesítette a Lavivot, hogy Gary Bult Brüsszelben nyomon követi és megfigyelés alatt tartja az iraki muhabarát egyik osztaga. A Mossad, amely irak rakétaprogramjának előrehaladását illetően Bultól értékes információkat kapott, megpróbálta lehetőleg diszkréten figyelmeztetni a tudóst. Arról szó sem lehetett, hogy személyesen közöljék vele, ami a tudomásokra jutott, akkor be kellett volna vallaniuk, hogy informátorral rendelkeznek Bagdad legfelsőbb köreiben, már pedig ilyen értékes emberét egyetlen ügynökség sem áldozná fel. Így hát a brüsszeli irodát irányító kaca utasítására a moszad emberei az őszi és a téli hónapok folyamán több alkalommal is behatoltak bull lakásába, közvetett jelzéseket adva le egy videószalag visszatekerésével, a boros poharak átrendezésével, a belső udvara nyíló ablak nyitvahagyásával, sőt még egy hosszú női hajfonattal is, amit a párnájára helyeztek. A fegyver feltaláló lelki nyugalma alaposan fel is bojdult, de nem eléggé. És amikor Jerikónak bull likvidálásának szándékát közvetítő üzenetet Tel Avivba ért, már késő volt. A csapást végrehajtották. Jerikó információi alapján a maszad megközelítőleg teljes képet tudott alkotni, a Kuwait 1990-es inváziójára készülődő Irakról. Saddam tömegpusztító fegyvereiről szóló beszámolói megerősítették, és egyben kiegészítették a korábban attól a Jonathan Polártól kapott fényképes bizonyítékokat, aki akkoriban már életfogytiklani börtönbüntetését töltötte. A megszerzett adatokat szem előtt tartva, s feltételezve, hogy ez az amerikaiak előtt sem titok, várták, hogyan reagál mindenre az Egyesült Államok. De amikor a vegyi, nukleáris és bakteriológiai fegyverkezés iraki előrelhatása ellenére a nyugat továbbra sem ocsudott fel kábulatából, Tel Aviv úgy döntött, csöndben marad. 1990. augusztusáig a Mossad kerek 2 millió dollárt utalt át Jerikó titkos bécsi bankszámlájára. Méreg drágán dolgozott, de kiválóan, és Tel Aviv úgy vérte, megér ennyi pénzt. És akkor Irak lerohant a kuvaitot, és bekövetkezett, amire senki sem számított. Az ENSZ, miután kiadta augusztus másodikai határozatát, azonnali kivonulásra szólítva fel Irakot, úgy döntött, hogy még bagdadi szervezetének puszta jelenlétével sem támogathatja Szaddámot. Augusztus 7-én sürgősen bezárták a nyugat-ázsiai gazdasági bizottság épületét és diplomatáit hazarendelték. Benz Monkáda csupán egyetlen dolgot tehetett. Üzenetet hagyott az egyik sűjesztőben, közölve Jerikóval, hogy visszahívták, Következésképp kapcsolatuk megszakad, de megeshet, hangsúlyozta, hogy idővel visszatér, úgyhogy Jerikónak ajánlatos időről időre figyelnie azokat a helyeket, ahol a krétajelek szoktak feltűnedezni. Azután a csílei fiatalember elhagyta az országot. Londonban tüzetesen kifaggatták, míg már egyetlen szava sem csengett ismeretlenül Dávid Sáron fülében. Kobi Rór tehát rezzenéstelen arccal hazudhatott Csip Abban az időben nem futtatott Kémet Bagdadban. Kínos lett volna bevallania, hogy képtelen volt kideríteni az áruló nevét, ráadásul kapcsolatuk is megszakadt. Mégis, ahogy Sami Gershon nyíltan megfogalmazta, ha az amerikaiak esetleg megtudnák, némi előrelátással talán mégis meg kellett volna említenie Jerikót.